Принесені оберемки сіна і соломи було покладено на траву по всій лінії. Почали викрешувати вогонь. То там, то тут, черкне кресало об кремінь, черкали по всьому степу. Закурився труд в сотнях рук. З переволочнянської дзвіниці долину спочатку один удар дзвона, потім другий, третій. «Скидайте шапки, панове, моліться Богу!» – скомандував Харко. Усі зняли шапки і перехрестилися. Хрестилися і жінки, і діти. «Запалюй разом! отак, так, Господи, благослови!» Оберемок сухого сіна, що лежав перед харком, спалахнув, розгорівся полум'ям. Спалахнула вся лінія. Вітерець погнав полум'я на південь. Закорчилася висока, висохла від спеки степова трава тирса. Спалахнула й вона. Полум'я, мов живе, поповзло далі і далі, і через кілька хвилин весь степ був схожий на вогненне море, що хвилювало від вітру і нестримно котило свої вогняні вали на південь. Татари йшли на Україну трьома загонами. Вийшовши з Криму цілою ордою під проводом брата кримського хана Калгисалтана, татари в Чорній долині розділилися на три партії. Дві з них, переправившись через Дніпро біля Кизи Кармена, рушили чорним шляхом на правобережну Україну, а одна, повзмолочні води, через Кінську, Вовчу, через Самару та Орель, на Лівобережну. Перейшовши Самару, перший загін розташувався на відпочинок, щоб добре нагодувати коней та верблюдів, а потім із свіжими силами сараною налетіти на беззахисний край. Безладне, але страшне видовище являла собою багатотисячна орда, що розтяглася по степу. На кілька верст розбралися табуни коней та верблюдів, скубучи розкішну, яким незайману і непотолочену зелену траву, яка на березі Самари поблизу води була особливо розкішна. Гамір над степом стояв неймовірний. Ревіння верблюдів, іржання коней, гавкіт собак, крики та сварка чередників... Гомін кількох тисяч людей, співи, дике завивання рогів, дика музика, якою розважалися правовірні, все це стогоном стогнало в повітрі і лунало в степу на багато верст навкруги. Вечоріло. Розкладали вогнища, дим, від яких північний вітер гнав за Самару. Біліли й рябіли намети, розкинуті там, де мали свої ставки різні начальні та заможні люди. Разом із степу. Долинули незрозумілі крики і ржання коней, ревіння верблюдів. У цьому новому шумі і галасі відчувалося щось тривожне. Ясно, там скоїлося щось несподіване. Але чому? Як? Не козаки ж нападають? Козаки далеко, в морі. Сум'яття й галас наростали. Налякані чимось коні й верблюди мчали просто на вогнища, на людей, на намети. Що б це могло бути? Кожний схоплювався з місця і не знав, що йому робити, за що хапатися, куди і чого бігти. Оскажені ліконі топтали і гасили ногами вогнища, і ржали, і билися, звалювали намети людей, кидалися в Самару. За ними бігли пастухи, відчайдушно горлаючи, щось зрозуміли. Але тут сталося щось іще незрозуміліше і страшніше. За кіньми і верблюдами мчали ревучі тури, Цілі стада сайгаків, наче оскаженілі, або ким зігнані дикі кабани, лисиці, вовки, зайці. Це було щось незбагненне, жахливе. Все це мчало на татарський стан, перекидало геть усе в своєму нестрімному русі, кидалося в Самару, ревло, стогнало. Здавалося, весь степ сколихнувся, чи небо зірвалося на землю, чи пекло розкрило свої страшні брами і послало на землю всі свої руйнівні сили. Так це пекло. Оні полум'я, кривава заграва охопила половину обрію, весь північний край неба. Тепер тільки зрозуміли, ошаліли від несподіванки й страху татари, що це таке. Це горів степ, вогненне, безкрає море йшло просто на них. Алла, Алла, Аллах крім, Аллах крім. Треба було рятуватися, тікати від хвиль цього вогненного моря. В одній з бічних прибудов величезного замка князів остроцьких, у маленькій оббитій голубою матерією кімнаті білявенька з попелястим волоссям панна Людвіся, стоячи перед великим дзеркалом, закінчує свій туалет. У блакитних з довгими віями очах панни світиться щось схоже на приховану радість.